Давня Греція Давні греки створили одну з найбільших світових цивілізацій. Вони лишили нам безцінний спадок у галузі архітектури, мистецтва, літератури і філософії. Основні дати 2000 рік до нашої ери Розквіт мінойської цивілізації 1600-1200 роки до нашої ери На матеріковій частині Греції установилось правління Мікен 900-800 роки до нашої ери Гомер створив поеми Іліада і Одіссея 490 рік до нашої ери Перська армія вторглась у Грецію, але греки здобули перемогу в Марафонській битві 480 рік до нашої ери Битва при Фермопілах та Саламіні 431-404 рік до нашої ери Пелопонецька війна між Афінами і Спартою, яка закінчилася перемогою останньої. 356-323 роки до нашої ери Правління Олександра Македонського. 146 рік до нашої ери Завоювання Греції Римом. Греки переселилися з півночі на територію нинішньої Греції близько 4 тисяч років тому. Перша велика культура, Мінойська була створена приблизно в другому тисячолітті до нашої ери на острові Крит. Але більшість досягнень у мистецтві, науці та політиці належать до Золотого віку, періоду з 477 по 431 рік до нашої ери, коли влада належала Афінам. Країна гір Природа Греції справила чималий вплив на історичний розвиток країни. Гори перешкоджали пересуванню по суші і відділяли одну від одної родючі долини, де виникали поселення. Тому в давній Греції утворилося чимало незалежних і вільнолюбних міст-держав. Олімпійські боги У давніх греків був цілий пантеон богів. Чимало богів і богинь, які за їхніми віруваннями вершили долі людей, мали людську подобу Але наділялися могутністю і безсмертям Головних богів називали Олімпійськими Тому що вони, згідно з міфами, жили на горі Олімп у Північній Греції Головними серед богів були Зевс та його дружина Гера Їм підпорядковувалася богиня кохання Афродіта Бог Сонця музики та світла Аполлон, бог війни Арес і богиня мудрості Афіна. Давні греки зводили храми, присвячені богам, де приносили їм у жертву вино і тварин. У багатих будинках споруджували алтарі домашніх богів. Мистецтва і свята Греки прикрашали храми і палаци чудовими майстерно виконаними мармуровими статуями та Святкування супроводжувалися музикою, театральними виставами, танцями і спортивними змаганнями Важливою подією були Олімпійські ігри, які проводилися раз на 4 роки, починаючи з 776 року до нашої ери Література і наука Оповідач Гомер, який створив епічні поеми «Одіссея» та «Іліада» відкрив плеяду великих давньогрецьких письменників. Драматурги Есхіл, хіл Еврі Піт та Софокл писали п'єси, які ставились у театрах просто неба. Учені Сократ, Платон і Аристотель влаштовували філософські дебати на агорах, площах для народних зібрань, і в академіях. А Піфагор, Архімед та інші вчені вже на той час зробили – Низку важливих відкриттів Афіни проти Спарти Двоє наймогутніших грецьких міст держав Афіни і Спарта Постійно супернішили між собою Там склався зовсім різний підхід до виховання Освіти, мистецтва та військової справи В Афінах та інших містах з демократичним правлінням Усе чоловіче населення мало право голосу і брало участь в управлінні та прийнятті законів Діти з раннього віку опановували науки та мистецтво Спарта була воєвничою державою Хлопчиків із семи років відправляли до військових таборів А дівчаток примушували займатися гімнастикою І навчали військової справи Спадщина Великої імперії на початку V століття до нашої ери Афіни і Спарта уклали союз проти спільного ворога – Персії. Греки перемогли, але потім сварки між містами-державами поновилися, що врешті-решт призвело до їх занепаду. У 335 році до нашої ери Олександр Македонський знову об'єднав Грецію і завоював майже весь Близький Схід – від Єгипту до Північної Індії. Однак, у 146 році до нашої ери Грецію захопили римляни, які багато в чому запозичили грецьку культуру і традиції. Іллюстрації Битва при Фермопілах Давньогрецькі міста часто воювали між собою. Однак, у 480 році до нашої ери вони об'єдналися у війні проти перського царя Ксеркса. 300 гоплітів Важко озброєних піхотинців стримували багатотисячне перське військо на Фермопільському перешийку протягом трьох діб, поки всі не загинули. За цей час грецькі кораблі встигли зібратися у протоці біля Саламіна і дати бій ворожому флотові, якому здобули рішучу перемогу. Актори в Давньогрецькому театрі грали в глиняних масках за якими глядачі у верхніх рядах розрізняли персонажів. Ліра – струнний інструмент, зроблений з панцера черепахи. У школах афінських хлопчиків навчали співати і грати на лірі та авлосі – флейті. Амфітеатри, подібні до театру в Дельфах, висікались у схилах гір. Вони були влаштовані так, що всі глядачі могли чути, навіть шепіт акторів. Трирема, грецький бойовий корабель, міг узяти на борт воїнів і 170 гребців, які сиділи на трьох палубах, розміщених одна над одною. Гребці забезпечували чудову швидкохідність і маневреність судна. Збереглося чимало Розписних посудин, на яких зображено святкування чи сцени з міфів Срібна монета, вартістю у 4 драхми, відкарбована в Афінах, ходила по всій давній Греції Продажного політика піддавали остракізму Виганяли, якщо при голосуванні більшість громадян писала його ім'я на остраці – глиняному черепку Дівчата, звичайно, виходили заміж у віці 13-14 років, за чоловіків приблизно удвічі старших за них. Жінки займались домашніми справами, зокрема ткали тканини для одягу вільного крою, хитонів, що їх носили як чоловіки, так і жінки.